Очі щелини закриті, рот їм паралельно вигнутий, відкритий. В динаміках колошкається Марлін Менсон, музика малих дітей і янголів. Читаємо мою лекцію «Маскульт у житті незрілої особистості». Янгол Сашко сідає на підлозі і сутужно кашляє на Діда Мороза, вимальованого на паперовій шмаркаці. Я не маю на увазі дівчинку з пап'ємаше, котру ми зробили напередодні астрономічного різдва. Ні, шмаркачка належить до синонімічного ряду носовичкових, до семіотичного ринітових, ну і все таке. Перед день концерту атака грипу. Я геть безголоса, саме час починати кар'єру поп-співачки. Тим паче панк я вже лютезно ненавиджу. Ні, не безпричинно я його ненавиджу. І не так сам пан крок, як підрасів панків. Нігілісти грьобані. Добре, хоч тварини в мене не живуть, не було їм кого розпинати, і чиїми кишками викладати слово хер на кухонному столі. Послухайте мене, не пускайте панків до хати. Бо і самі прийдуть, і дівуль приведуть, і бухла нанесуть, і вирощатимуть їх дівахи засинюшені всю ніч, і бардак вам дикий розгрібати на ранок, і постіль міняти, і в холодильнику в пошуках останнього приниченого для себе їдла даремно порпатися. Все, все. А потім ще в метро вам апологетично скажуть на пів вагона. Ну все. Ти права, ми всі дерьмо. І ти з мовчки погодишся, а потім із розпачу захворієш грипою. І найстрашніше те, що панки, через яких ти втрачаєш голос, о, і не лише голос, гітара одного з них позавчора впала тобі на голову, спричинивши як-не-як аструс мозку. Теж мають виступати на тому концерті, де ти б мала. Отака от боротьба й з конкурентами, ніби ми збиралися панкуху на концерті валити. Я заклялася, коротше, нікого з тих ублюдів до себе в хату не пускати. Ну хіба що лиш Славка, той якось сильно не бушував, просто собі тихо заснув під світлом стоватної лампочки в обличчя. Ну і пес з ним. Пес, бо точнісінько так, як пес. Славко прочув мої легітимні стосовно нього настрої і припхався до мене наступної ночі. З бабою ясна річ. Правда, баба виявилась моєю подружкою, а Славко вмирав за нею вже так років, певно, зоп'ять. «Ух ти!» – подумала я і дала їм шмату повтирати забруднену червиками підлогу. Відтак пішла спати, наносивши їм всіляких ковдр. І навіть побажавши на добраніч. На ранок Янгул Сашко сказав щось приблизно таке, а ще я був новорічним сюрпризом для тих чуваків. Я ж не знав, що вони були, мені потрібен був комп'ютер, сиджу, щось друкую, а за спиною в мене брутально трахаються. Ого, подумала я, нарешті найцікавіше те, що вони чуваки. Ніякого Янгола Сашка в кімнаті не бачили. Ну, бо ж він Янгол, тобто шизофренія лише у тебе? Та ні, Квітко, штука в тому, що, може, й він їх не бачив. Гм. Повертаючись додому, до квартири із замкненими в ній новоспеченими коханцями, уявляю купу крові і сперми. І людських зародків додає Артем: Ага. А все набагато банальніше. Вона пішла із півгодини тому, а він хоче спати. Робить мені гоголь-моголь, п'ю антигрипозні пігулки і тупішаю. Відтак слухаю свій голос у записі, щоб не забути його звучання. Дивна річ, коли говорити з тобою, голос з'являється, а потім одразу ж пропадає. На дворі якісь придурки роздирають салютами небо. Таке собі спокійне було, знаєш? Десь, як ти перед тим, як заснути. а Ми з тобою цілісінький день перекидалися факсами.